שמות האל מהווים בלי שום ספק אחד הדברים המרכזיים בתוך המיסטיקה היהודית לכל אורכה מראשיתה עד עצם היום הזה. אני אוכיח לכם מסיפור שהיה לי עצמי. וזה נושא רחב ביותר שלא זכר לתשומת לב במחקר עד עכשיו. למעשה אין לנו ספר אחד שיעסוק בנושא שאני טוען שהוא אחד הנושאים המרכזיים Uh, הוא, מה זה שם האל, שמות האל, איך אפשר להשתמש בזה, אם מותר להשתמש בזה? ואני, yes. מה שאני אעשה הערב זה בסך הכל זה סיכומים קטנים של כמה נושאים, זה נושא גדול כים. אנחנו יודעים שהמקרא מלא שמות אל, אבל יש כמה וכמה שמות, וזה מעלה את השאלה מהו השם החשוב ביותר, ולמה מופיע שם זה ולא שם אחר, וכמובן, ועל זה יש ספרות לגבי המקרא. מדוע בפרק הראשון של בראשית יש שם אלוהים ולא שם אחר? למה במקומות אחרים במקרא? <coughs> משה מדבר כאילו שם האל ידוע לו, והאל כנראה לא רוצה לגלות לו שם האל, אומר, אהיה אשר אהיה. שאנחנו לא יודעים בדיוק מה זה יהיה אשר יהיה, ועל זה אפשר לדבר שעות, על מה זה יהיה אשר יהיה. על זה דווקא נכתב הרבה, על השם הזה. ברור לגמרי שתורת הסוד, כפי שמופיעה בעולם היהודי בעת העתיקה, מתחלקת לשני חלקים מרכזיים. החלק אחד, שהוא מאוד מפורסם, קשור לארבעת שנכנסו לפרדס, עוסק בשלושה נושאים. מה זה אריות או סתרי אריות, הקשרים המיניים האסורים, מה זה מעשה בראשית ומה זה מעשה מרכבה. וזה נמצא במשנה, ונמצא בתלמוד, ואחר כך דנו זה בלי סופה. אין בנושאים האלה שום קשר לשם המפורש. אבל במקביל למסורת הזאת, בעולם התלמודי קיימת מסורת אחרת. והיא מסורת לדעתי מאוד מאוד חשובה ולא מאוחרת. התוארת שלמעשה הייתה מסורת סודית שבמהלכה נמסרו שמות האל מרב לתלמיד בטקס סודי, כיוון שהשמות האלה וביטוים, מה שחשוב פה, ביטוים, כי ה... יצורים אנחנו מכירים מהמקרא, אבל הבעיה היא איך לבטא, מהם התנועות. והמסורת הזאת נחשבה לתורת סוד שהולכת ומתפתחת אחר כך בימי הביניים בצורה מדהימה. נכתבים ספרים ארוכים מאוד של מאות עמודים כל ספר. המסורת הזאת שמופיעה במסכת קידושין דף ע"א עמוד א', היא מדברת במפורש על מסירת סוד. עכשיו, מדוע הדבר הזה הוא חשוב? משום שהרגע החשוב ביותר בפולחן היהודי, מה שעושה כהן גדול בקודש הקודשים ביום כיפור, הוא לבטא את השם המפורש. זהו השיא של הפולחן היהודי בבית המקדש, על פי מה שאנחנו יודעים מהמקרא. והתיאורים המאוחרים יותר euh, בעולם הרבני. דהיינו, השיא של עבודת הקודש הוא ביטוי של השם המפורש. מדוע? לא אומרים. ואין ספק שהעובדה הזאת, שהיא כנראה עובדה, יצרה את המסורת של מסירת ביטוי השם המפורש כפרקטיקה סודית. היינו מבטאים, נוטים את זה רק לאנשים בודדים, בעלי אה, אה, תכונות מיוחדות. כנראה, ככה בטקסט בקידושין כתוב, פעם בשבוע, הכוונה היא פעם בשבע שנים. לא מבטאים את זה סתם. ויש לנו תיאורים יותר מאוחרים אצל חסידי אשכנז בסביבות 12 13 על המהלך הטקס. קשה לדעת את כמה זה מקורי או לא, אבל זה טקס שלם. כמובן, התהרות ופשוט ללכת על מים ולמעשה אווירה של מסתורין עצומה. ואלה רק מקרים שבהם אנחנו רואים שעולם היהודי עסק הרבה מאוד במסורת סוד שקשורה לשם המפורש, כיוון ש... הביטוי הוא המעלה הגבוהה ביותר שרק כהן גדול בקודש הקודשים ביום מסוים מותר לו לבטא את השם. כך שאין נושא אחר בעולם היהודי שאפשר להשוות אותו מבחינת החשיבות או יראת הרוממות שקשורה לשם המפורש. משום כך התפתחה ספרות שלמה, אין ספק שחלקה גדול תירושים מאוחרים שנעשו כתוצאה מן הצורך למלא את החלל, מה בדיוק עושים שם ומה הן התנועות וכולי. ובלי להיכנס עכשיו לעניין ההיסטורי, מה נכון, מה לא נכון, אני רוצה לתאר לכם כמה אספקטים של השימוש בשם המפורש במיסטיקה היהודית. וגם במאגיה היהודית, שמצאו את ביטויים בחיבורים של ימי הביניים. האמירה אולי, בין האמירות הנפוצות ביותר בעולם הקבלי, זה משפט שמופיע אצל הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, הוא כתב זה בסביבות 1250, במבוא או בהקדמה לפירושו לתורה. כאשר הוא אמר, ואני מצטט, התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה משפט די מדהים. אנחנו מכירים את התורה, ובסדר, יש כמה שמות, אבל לא התורה כולה. ואז הוא מסביר למה הוא אומר כולה. הוא אומר, למעשה, הטקסט של התורה היה מחולק פעם אחרת, דהיינו. רצף היצורים היה אותו דבר, והחלוקה בין המילים הייתה שונה, ולפי החלוקה הסודית הזאת, התורה כולה הייתה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הוא אומר, אנחנו, אין לנו את המסורת הזאת. זו המסורת שהייתה, לפי מה שהוא קיבל, לא חשוב מאיפה, כרגע, הייתה מסורת כזאת, אבל המסורת הזאת עבדה. הוא מתאר איך לדעתו זה היה, אבל הוא לא נותן לנו את ה... לא נותן לנו, חוץ מדוגמה אחת ספציפית שמיד אני אדבר עליה. איך אתה קורא בראשית ברא כשמות האל. הוא אומר, נכון, צריכים לחלק את זה בצורה אחרת, אבל איך אחרת, איך את כל התורה כולה? הרמב"ן Uh, הדגיש את העניין הזה של עבד, לא במקרה הוא הדגיש את זה, כיוון שהוא לא רצה שאנשים יתעסקו בשמות האלה. הוא רצה שאנשים יקראו את התורה כפי שהיא, כפי שהוא קרא לזה על דרך המצווה. דהיינו, התורה היא עוסקת במצוות. נכון שיש רובד גבוה יותר, אבל הרובד הזה הלך לאיבוד, ואנחנו לא צריכים להתעסק בזה. אבל המשפט הזה, התורה כולה אשמתה של הקדוש ברוך הוא. צריכים לדעת איך לצרף את האותיות כדי למצוא אותה. המשפט הזה הדהד בלי סוף אצל מוגבלים, והם שכחו שהמסורת הזאת עבדה. הם ניסו לשחזר אותה. ויש לנו ספרות שלמה על הנושא הזה, שאני אזכיר קצת את ההתפרטנות שלה. עצם ההנחה שהתורה למעשה, ברובד הסודי שלה, עוסקת רק בשמותיו של האל, מלמדת למעשה שזו המשמעות בהי הידיעה של התורה. נכון שזו משמעות לא רלוונטית לעולם שלנו. אנחנו צריכים את החלוקה של התורה כפי שבידינו. שיש שם היסטוריה ויש שם מצוות וכולי, ואנחנו, לא יעזור לנו אם אנחנו נמצא את הסדר עבוד. זה אפילו מסוכן, כי אנחנו כבר לא נקלט התורה. בדרך שלנו. הרמב"ן רצה למנוע את העיסוק הסודי הזה, אבל אי אפשר למנוע דברים כאלה, כי אנשים ישר, ברגע שיש להם את הרעיון, מתחילים לחפש את הסדר האבוד. וזה מה שעשו הם מקובלים מיד אחריו. זאת אומרת, זה עניין של שנים בודדות אחרי שהוא אמר, הלך לאיבוד, אנחנו מוצאים ניסיונות רבים איך להבין את התורה על דרך שמותיו של האל. מדוע הדבר הזה חשוב ואני אסביר את זה. אבל קודם אני אביא דוגמה מפורסמת. איך התורה היא כולה שמותיו של האל. פחות מדור אחרי מותו של הרמב״ם, כותב מקובל חשוב מאוד בספר בעל תפוצה עצומה בעולם הקבלי, בין הספרים הנפוצים ביותר, רבי יוסף ג'קטילה. כותב ספר ששמו שערי אורה. חיבור שמבוסס כל כולו על עשר ספירות, אבל בעיקר על השמות של האל השייכים לכל אחת מהספירות. זה המבנה של הספר. אבל מאחורי המבנה של הספר יש פילוסופיה שהוא אומר אותה בצורה מאוד ברורה. למעשה, השם בין דלות אותיות. עדתה גם התורמה שקרה. הוא למעשה הלב של התורה. מהשם הזה יוצאים עשרה שמות אחרים, שהם קשורים לספירות. מהשמות האל, האלה יוצאים אחר כך בצירוף של אותיות, כינויים לאל, כמו גדול, גיבור, נורא. רחום, תכונות של האל שהן לא שמות. מן הכינויים האלה, על ידי צירוף האותיות, יוצאים כל המילים האחרות של התורה. תהינו, מה שעושה ג'יקטילה, הוא בונה משולש. למעלה נמצא שם בן דלת אותיות, מתחתיו עשרה שמות, שאחד מהם גם שם בן דלת אותיות, לא ניכנס כרגע לסתירה הזאת. מתחת לזה שבעים כינויים, גדול, גיבור, נורא, רחום, זה, מתחת לזה כל מילות התורה. דהיינו, אפשר לעשות רדוקציה, לדעתו, של כל הטקסט של התורה לשם בן דלת אותיות. מי יכול לעשות את זה? מי שיודע איך לצרף את האותיות. כי צירוף האותיות הוא למעשה התהליך שגורם ל... מבנה הפשוט של דלת אותיות, להפוך להיות לכל השפה העברית כפי שמופיע במקרה. גם זה מה, מהלך מדהים, למארגן למעשה את כל התורה בצורה שונה לגמרי מהרצף שאנחנו מכירים, שהוא רצף נרטיבי, שהוא מספר לנו סיפור שאם נושא ונשוא ותואר וכולי וזה, הוא אומר למעשה זה לא חשוב. מה שחשוב הוא להבין את המעבר מהשם בן דלת אותיות לכל אחד מהמילים במקרא. והוא מנסה עכשיו לא רק לומר שזה עיקרון, אלא גם להסביר את זה. לתת דוגמאות, כמובן הוא לא עושה את המהלך המלא, אבל הוא משתדל בספר לא קטן להדגים לנו איך אפשר להבין את כל המהלך ואז אתה מבין ולא רק עניין סכמטי פשוט, כי אז אתה מבין שכל מילה קשורה למילה גבוהה ממנה, שקשורה למיל, לשם, לכינוי ולשם האל, זאת אומרת כל מילה שבידינו יש לה עוד משמעות מאשר המשמעות הרגילה. אנחנו קוראים את התורה בצורה אופקית, אנחנו מחפשים את הנרטיב, אבל הוא אומר יש נרטיב אנכי, שאני יכול להבין מילה על פי המילה שהיא גבוהה ממנה, אבל כך הלאה. עכשיו, זה אחד הניסיונות השיטתיים. אנחנו לא מדברים על משפט, אנחנו מדברים לא על ספר שלם שבנוי ככה, והספר הזה הוא הפך להיות לאחד הספרים הנפוצים ביותר בכל תולדות הקבלה. נדפס, תורגם ללטינית, כתבו פירושים עליו, מה שאתם רוצים. זה ניסיון לומר, למעשה, מאחורי כל הטקסט של התורה, המסר הוא שם האל. האל עומד במרכז על ידי שמו ואפשר להבין את כל התורה בצורה כזאת. זו תפיסה יחסית שמרנית. מדוע? כי היא אומרת שכל מילות התורה כפי שבידינו נשארות כפי שאין. אלא אנחנו... מגלים את ההיררכיה. דהיינו איך שם, או סליחה, איך מילה מסוימת קשורה למילה אחרת, מילה אחרת וכולי. ואיך אומרים בצורה הזאת האנכית אנחנו מבינים את המשמעות על ידי הצירוב של מילה אחת למילה אחרת, מילה אחרת. לא משנים את סדר האותיות, לא מצרפים את האותיות, אלא מבינים על ידי השיעבוד של כל הטקסט ל-70, ל-10, ל-1. אבל במקביל אליו נוצרת תפיסה הרבה יותר, נקרא לזה, חזקה, האומרת, בעקבות הרמב"ן למעשה, שצריכים לקרוא את התורה אחרת, דהיינו. לשנות את המילים. זאת אומרת, אם כתוב בראשית, הדבר הפשוט בשלב הראשון, לקראת בראשית. ולפרש את בראשית במקום בראשית. שזה תפיסה יחסית שמרנית. אומרת, הסדר הוא אותו סדר, אלא אני מחלק את זה בצורה אחרת. אני רק רוצה לומר, הדבר הזה הוא יחסית שמרני, משום שאם אתם תראו בכתב העברי העתיק, אין כמעט רווח בין המילים. הרווח בין המילים זה פשוט דבר שאדם יודע מהמסורת. וכיוון שהוא יודע, אז הוא יודע איך לקרוא. אבל הרווח זה דבר יותר מודרני. אז אם זה היה כתוב ככה, אז למעשה המקובלים לא עשו מי יודע מה. אמרו בסדר, אנחנו עשינו את ההפסקה פה במקום פה. אבל זו עדיין גישה ההופכת את הטקסט למעשה לטקסט אחר, שכל אדם יכול להפסיק במקום אחר. ולתת משמעות אחרת ליחידות הלשוניות שנוצרות. אבל עדיין זו גישה שמרנית, משום שהטקסט של התורה לא משתנה. רק עושים חלוקות. והדבר הזה נמצא בין תלמידי הרמב״ן, נמצא בין כמה אה, מקובלים. האומרים, אנחנו צריכים לחפש עכשיו חלוקה, עכשיו, כדי שתבינו מה התוצאה של מהלך כזה. לוקחים מילה ראשונה במקרא, בראשית, מנסים לעשות את המשחקים האלה, יוצא ספר של 300 ארבע מאת על מילה אחת בספר מפורסם ששמו ספר תיקוני זוהר, 350-400 תלוי בדפוס, פירוש לבראשית. על חלוקות אחרות במשמעות שלהן, רק למילה אחת. מאוחר יותר לקחו מילים אחרות וגם גם כתבו ככה, 300-400 עמוד על המשמעות של חלוקה אחרת של מילה אחת במקרה. אבל המילות האלה, הן נשארו המילות שדנים בהן. עוד פעם באותה תקופה, אנחנו מדברים, 1270-1300, מופיעה שיטה הרבה יותר רדיקלית, האומרת <laughs> שלמעשה צריכים לקרוא את התורה בכל דרך אפשרית, ולא להתחשב, להתחשב במבנה המילים כפי שהן, ולא בסדר האותיות כפי שהן, אלא נניח אם כתוב בראשית ברא אלוהים, לקרוא בית, ברא עוד פעם בית, אלוהים א', אז בית בית אלף, מה שנקרא ראשי תיבות. אחר כך אפשר לקרוא סופי תיבות, אחר כך אפשר לקרוא תוכי. תיבות. זאת אומרת, מישהו יכול לקחת אה, מילים, לאו דווקא שלוש מילים, כמו שאמרתי קודם, כמה שהוא רוצה, לקרוא אותם ראשי תיבות, סופי תיבות אה, ותוכי תיבות, ולתת משמעות ככל שהוא יכול לכידות האלה. משמעויות שהולכות בדרך כלל לשמות האלה. זו הייתה נחשבת כמה שדבר שנראה רדיקלי, אבל זה נמצא במקורות אה, מקובלים. האנשים האלה לא יצאו מכלל ישראל, מי שכתב את הדברים האלה, אף אחד לא הותקף, מיטב ידיעתי, על הרקע הזה. וזו שיטה, שיטה פרשנית מקובלת וידועה, ששמה סתר סמך ת"ו ר', סמך סופי תיבות, ת"ו תוכי תיבות, ר' שיטיבות. זאת אומרת, זו שיטה, אחת ממיני שבעים, שמונים שיטות, איך לתלות את הטקסט של התורה לפי, לפי גימטריה ועוד כל מיני שיטות, שאני יש לנו חיבורים שמונים את השיטות האלה, מגיעים בערך שבעים. מדוע? כי היה חשוב. איכשהו לחפור בתוך הטקסט כדי, כדי למצוא את שם האל. עכשיו, מדוע כל כך חשוב למצוא את שם האל? כמובן שיש שיטות שונות. הדבר הראשון הוא, למעשה, הידע של שם האל או שמות האל, זו הדרך הטובה ביותר להתקשר לאל עצמו. ככל שאתה יודע את כל שמותיו, או שאתה יכול לקרוא לו לא בכל שמותיו, הדבר הזה הוא יותר אפקטיבי. ראינו הצד המסתה. אם אני יודע את השם, אני יכול להתקשר, אני קורא לו. המילה קורא, אנחנו נדבר על זה הרבה, לקרוא לאל, זה חלק מהתקשרות. עכשיו, הפילוסופיה שעומדת מאחורי זה, פילוסופיה שאני מניח מובנת לכל אחד מכם. אדם מגיב באופן מיידי וחזק יותר כשהוא שומע את שמו. הם אומרים את זה לפעמים, לא תמיד, שלמעשה יש משהו פסיכולוגי. אם רוצים למעשה לגרום למישהו לתגובה, אם תקראו את מספר תעודת זהות שלו, ייקח לו זמן לחשוב אם זה הוא או לא הוא. אבל תגידו את השם, הוא מיד, והם אומרים, אפילו אדם ישן, אתה קורא לו בשם, הוא מתעורר. דהיינו, יש מנגנון פנימי. באדם וגם בערך, שאפשר להפעיל אותו על ידי קריאה בשמו. כשאתה קורא בשמו, אין ספק שהוא יענה, אין משהו יותר חזק מאשר לקרוא בשמו. כיוון שהם מניחים שיש קשר עצמותי למעשה בין עצם ובין השם שלו. בניגוד לתפיסות הראשון שיש לנו, שהשם הוא שם... מוסכם. אפשר לקרוא לאנשים בכל מיני שמות. היו מתרגלים לזה, וזה לא היה משנה הרבה. ההנחה של המקובלים היא, השם הוא מהות העצם. ברגע שאתה יודע את השם, אתה יכול לשלוט על העצם. דהיינו, אתה יודע את שמות האל? אתה יכול פשוט לקרוא לאל והוא יתעורר, הוא יענה. זה, נאמר, הדברים המאוד בולטים. מבוסס, דבר שהוא מבוסס, אני מניח, על אינטרוספקציה פסיכולוגית, כיוון, אין משהו יותר חזק מהשם, והדבר הזה הופל לגבי האל. זאת אומרת, אתה רוצה להתקשר אליו, תשתמש בשם. והשם מבטא את מהותו, והוא, ויש מקובלים שאומרים, הוא אנוס לענות. הפועל אנוס זה לא שלי. הם משתמשים בביטוי הזה. זה אדם למעשה, הם אומרים, האל הוא מלך אסור ברהטים, כך כתוב בשיר השירים, הוא אנוס על ידי שמו. אתה יודע את השם שלו, אי אפשר להימלט, הוא לא יכול להימלט. אז ברור שידע של שם, או של שמות, או של קריאה שכל התורה, תארו לעצמכם שקהילה שלמה קוראת לאל ככה, הוא ודאי הוא יענה. אנחנו עוד, אני מניח שאני עוד אגיע לפילוסופיה יותר מסוימת של העניין הזה. שלמעשה תפיסה שהיא מדברת על התקשרות, לא מדובר על הפעלה מאגית, יש גם זה, אבל יש עניין שלי, של זיקה בין האל ובין שמותיו. עכשיו הדבר הזה הוא מאוד מאוד חזק אצל מקובלים, עד עצם היום הזה. זאת אומרת, זו לא תפיסה שהייתה, זו תפיסה שהיא פשוט מצויה בין מקובלים היום. ואני, ברשותכם, אספר לכם סיפור שהיה לי לפני, לא יודע, עשרים שנה. היו מקובלים שהיו באים אליי בלילה לדבר איתי וכולי, עד שלילה אחד שאלתי מישהו מהם, למה אתה בא אליי? למה, מה... אז uh, המקובל הזה מסתכל אליי בתימהון ואומר לי מה זאת אומרת למה? עשיתי, לקחתי את השם שלך ועשיתי לו אה, ניתוח. עכשיו מה שאני הולך להגיד עכשיו זה לא מה שאני חושב שיהיה ברור לגמרי שאני לא מייחס לזה שום משמעות אבל אני מוכרח לומר כששמעתי את זה פשוט לא בא לי להאמין. אני שואל אותו מה, מה ראית? הוא אומר תראה השם שלך משה עידל, לא חשוב שהוא לא יודע שיש לו עוד שם וזה, הוא את הכל. אבל זה התרגיל שהוא עשה עם מה שהוא ידע. אז זה דבר ברור לגמרי, מעידל אתה לוקח א' ל' זה אל. אתה לוקח ממשה ש' ד' י' זה שניי. מה נשאר? נשאר מ"ה, מ"ה בגימטריה זה שם המפורש בצורה מלאה. אני מסתכל ופשוט לא בא לי להאמין. האיש הזה שופט אותי לא על סמך הידע שיש לי, לא אם אני נחמד או אני מוכן לדבר איתו וזה וזה, אלא על דה של השם שלי לשמות האל. עכשיו, אני חושב שלא הייתי מגיע לזה כל חיי. אם הייתי מנסה לעשות את זה, אף פעם לא הייתי מגיע לזה, אבל המקובלים פועלים היום. אני... אומר לכם כעובדה, הם שובתים את האנשים, לפחות במקרה הזה, אבל אני שמעתי קצת גם דברים אחרים, על ידי ניסיון לראות האם השם שלך מבטא באמת שמות האל או לא מבטא. ואם זה מבטא, אתה מקבל נקודות רבות. עכשיו, אני מקווה שאתם מבינים שאני לא מקבל את בכלל, וזה לא, אין לי שום... פרטנציה לשום דבר, אבל אה, להיתקל להתק, בפרשנות כזאת בצורה ישירה, זה לא במכתב ולא שום דבר. האיש לא בא אליי עד שהוא לא עשה הניתוח. ולפי הניתוח הזה הייתי ראוי לזה. אתם מבינים שזה לא עניין תיאורטי. עבור המקבלים, בדרך כלשהי המהות נמצאת בשם. ואם השם האל לא מופיע, שם האל לא שם, אז בסדר, אתה נמצא בדרגה יותר מומחה של כינוי האל, סתם מילים וכולי, ואם אתה, אני אין לי שום, לא נתתי שם לעצמי ואין לי שום, <laughs> לי שום חלק בעניין הזה, אבל העובדה היא, זה שמך וכך אתה. משפט. וזה, אני אומר, אם לא היה קורה לי, הייתי מפקפק שמקובלים היום, פועלים בצורה כזאת. עכשיו, מה זה הקריאה הזאת של שם האל? יש פה שני דברים, כלומר שני מימדים שונים בתוך הקריאה. אתה קורא לאל בשמותיו. דבר אחד הוא להזכיר לעצמך את האל. אנחנו בדרך כלל חושבים על הרבה מאוד דברים. גם כשקוראים בתורה, אז יעקב אבינו הלך ללבן וכל מיני סיפורים כאלה, האל לא, לא בדיוק מופיע שם. אפילו כשקוראים בתורה, על הנרטיבים, האל לא מופיע. לא מלא תפקיד. ספרים שלמים, כמו ספר אסתר, אין שם האל בכלל. אז זה למעשה, אתה קורא טקסט ריטואלי חשוב. הקשר עם האל זה לא בדיוק, לא בדיוק בולט. עבור מקובלים, החוויה הדתית החשובה ביותר הוא לזכור את האל כל הזמן. עכשיו, זה לא המצאה של המקובלים, אבל המקובלים העצימו את הדבר הזה. והנקודה היא... איך אנחנו זוכרים את האל כל הזמן? או איך אנחנו מרבים את הזיכרון? כי הזיכרון אצלם זה לא שאני זוכר שהוא קיים, אלא הזיכרון הוא למעשה קשר איתו. הוא נמצא בתודעה שלי. זה מה שאפשר לקרוא לזה מיסטיקה. שנוכחות האל היא נמצאת כל הזמן. על ידי זה שאני חוזר כל הזמן על שמותיו של האל. זה מגביר את הנוכחות של האל בתודעה שלי. כי אני עוסק רק בשמות שלו ולא בשום דבר אחר. משום כך הרדוקציה של כל התורה לשמות, הוא למעשה הנכחת האל בתודעה שלך כל הזמן. עכשיו, בגדול זה לא המצאה כל כך גדולה של המקובלים. בקטן, מיד אני אומר לכם מאיפה זה בא, זה נמצא במסורת היהודית. אבל בלי שמות האל דווקא. לדעתי הפולחן היהודי המקראי מבוסס במידה גדולה מאוד על האידיאל של זכירת האל, אבל לא שם האל, אלא פועליו של האל בעולם. אני מניח שסיפרתי לכם את הסיפור הזה באחד ההרצאות, לדעתי, כפי שאני מבין את הפולחן המקראי, הפולחן המקראי בנוי להזכיר לנו שהאל, הוציאו אותנו ממצרים, הוא שלנו ולא מישהו אחר. אז בגלל זה יש מזוזה ויש טלית ויש תפילין ויש ברית מילה, כל זה אזכורים שלא נשכח. שפעם בהיסטוריה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ואנחנו נוטים לשכוח את זה כדי שלא נשכח יש אותות, זה אותות, קוראים לזה אותות והאותות האלה עוטפים אותנו אנחנו נמצאים בתוך המעטפה, אני קורא מעטפה שצריכה להזכיר לנו כל הזמן שהאל הוציא אותנו ממצרים ולא מישהו אחר זה לאו דווקא לא האל, זה האל ה... הישות הזאת. אז הרעיון של ההנכחה של האל זה רעיון לדעתי בסיסי בתוך המסורת היהודית, אבל שם לא עוסקים בשם האל, שם עוסקים בעובדה שהאל בזמן יציאת מצרים, הוא עשה מאמץ, היה לו, והוא הוציא אותנו, ואנחנו צריכים כל הזמן להכיר לו טובה, ולדעת שהוא הגואל ולא איזה אל אחר שלא עסקנו. זה לא אומר שלא היו אלים אחרים, אלא שהם לא נכנסים לתוך התהליך, הם פשוט היו אדישים. זאת אומרת, הריטואל היהודי היה על הרעיון של אזכרה. לזכור שהאל הוא עשה לנו, אבל לא שם האל ולא אזכרה מתמדת. זאת אומרת, אתה, יש לך טלית ותפילין, כשאתה רואה ציצית אתה, כן, אוקיי, זהו. למה יש ציצית? כדי לזכור. המקובלים רצו להעצים את החוויה הזאת. זה לא שפתאום אני רואה את הציצית אני נזכר, או רואה את המזוזה אני מנשק אותה ואני חושב על זה. כתוב שדי. אלא, לפי המקובלים צריכים להיות בתוך מאמץ מתמיד של הנכחת האל בתודעה על ידי חזרה על שמות האל. אז זה חדק בלי שום ספק מהמאמץ הזה, להפוך את התורה לשמותיו של האל, ואז אם התורה היא של האל, זה הכל בסדר, אתה יושב ואתה קורא, ואתה ממילא מנכיח את האל בתודעה שלך על ידי שמו. אבל יש גם קריאה אחרת. פרוט, כשאנחנו קוראים, מזדהים ממה שאנחנו קוראים. אנחנו קוראים... שמות של האל, אז אנחנו מזדהים עם הדבר הזה בעתודה, אני מניח שזה מובן. אבל יש גם המשמעות האחרת שדיברתי עליה קודם, זה של הקריאה. עכשיו, אנחנו, כשאנחנו קוראים, אנחנו עושים פעולה בעיניים ואנחנו קוראים טקסט. אבל בדיוק אותו פועל, יש משמעות אחרת, לקרוא למישהו לבוא. אני קורא לו לבוא, אני קורא את השאלה. קורא בשמו, אז הוא צריך לבוא, כמו שאמרתי קודם. הקריאה הזאת לבוא, היא שונה מהנכחה בזיכרון. הנכחה בזיכרון זה תהליך פסיכולוגי. אבל יש גישה אחרת, האומרת, לא, אני לא רוצה לזכור אני רוצה שהוא יבוא ממש פיזית, לא בדוח התודעה, שהוא יבוא במקום שאני נמצא. בגלל זה אני קורא לו. עכשיו, המקובלים מפרשים למעשה ביטויים שונים, כמו הביטוי, וזה הדבר אולי החזק ביותר שמופיע בטקסטים האלה, מקראי קודש. מה זה מקראי קודש, הם אומרים? לקרוא לקודש לבוא. אנחנו קוראים, דהיינו, מתאמצים. לשכנע את האל לבוא, משום כך קהילה שלמה, קוראת לאל לבוא, ובגלל זה הוא בא, הוא נוכח לא בתודעה, אלא במקום שאנחנו נמצאים. דהיינו, האל יורד, או משהו מן ה... יורד עלינו, או סביבותינו, או שוכן עלינו, ואנחנו זוכים לסוג אחר, של חוויה, דהיינו חוויה של מגע עם אלוהות שקוראים לה והיא יורדת. עכשיו, זה, זו פרשנות שמופיעה בערך, אני יודע, מאה חמש בחסידות, מופיעה בלי סוף. זו המטרה המרכזית של הריטואל. לא שנהיה יחד, אלא שהאל ירד. ולצורך זה אנחנו צריכים לקרוא לו, ואנחנו צריכים לקרוא לו בקול רם. ככל שאנחנו קוראים לו בקול רם יותר, יותר כוח אלוהי ירד עלינו. משום כך, אם תסתכלו למשל בתפילה חסידית, אתם תראו שתפילה חסידית היא בקול רם יותר מאשר אה, תפילה של אחרים. מתוך ההנחה שכמות האנרגיה של הקריאה משפיעה על... ירידת האל עלינו. כמה שזה נראה מאגי או איך שאתם רוצים, זאת תפיסה האומרת, אנחנו קוראים לו והוא בא. הוא בא והוא נוכח. לא בא באופן סימבולי, אלא זה נוצרת חוויה של זיקה בין האל ישירה. זאת אומרת, הוא נוכח. עכשיו, לא בתודעה שלי, אלא מסביבי. בצורה פיזית כמעט. אלה דוגמאות כיצד שמות האל זוכים למעשה לסוג מסוים של שימוש בתוכו מיסטיקה, שגורם לזיקה, למגע ישיר בין האדם שמזכיר את האל או שמתפלל תוך כדי הזכרת שמות האל, ואז האל יורד אליו. כמובן, ענף שלם של הקבלה, מה שנקרא קבלה מעשית, עוסקת המון בשמות האל. והיא שימושים מגיים בשמות האל, לצורך פתרון של כל בעיה שאתם יכולים להעלות על הדעת. התפיית המתים. דהיינו, ההנחה שיש כוח בשמות האל עצמה, זה לא עניין של מגע, זה לא עניין של תודעה, זה עניין של ידע מקצועי. כיצד שם זה, שמבטאים אותו בצורה זו או בצורה אחרת, יכול להשפיע על בעיה זו או בעיה אחרת. זה מה שנקרא קבלה מעשית, כידוע לכם, היום זה ענף פורח, אבל זה לא המצאה מודרנית, אלא זה שימוש מודרני בעולם רחב מאוד שהתפתח בימי הביניים. דהיינו, יש בידינו חיבורים שלמים. אני אביא דוגמאות בודדות, כמובן זה דבר שזה כמעט כל הקבלה המעשית, היא בנויה על ההנחה הזאת. נאמר, מראשית הקבלה, ממש השלבים הראשונים של הקבלה. אומרים, למעשה, בתחילת שמונה עשרה, זה אין מגיע ואין שום דבר, למרות שתקראו טוב, אתם תראו כבר. הם אומרים, למעשה, בכל אחת מהברכות מופיע שם אנחנו אומרים לא בשלטון אותו שם מפורש, אנחנו לא מבטאים לו לא שום דבר. אבל מישהו יודע, יודע שבכל אחת מהברכות יש שם מפורש שאתה יכול לנקד אותו אחרת. והניקוד השונה, הוא גורם לתוצאה שונה. אם אתה יודע לחבר בין מה שאתה מבקש ובין הניקוד הספציפי השונה, שאתה משנה את זה כל הזמן, של... זה מראשית הקבלה אנחנו מוצאים פירושים ל-18, דהיינו, הדבר הנפוץ ביותר, שזה כל יהודי עשה. פירושים בעלי אופי מאגי, האופי הזה הולך ומתגבר ומתגבר כל הזמן, בהתחלה זה קצת יותר ככה עדין כזה, צריך רק לשנות את הניקוד ולא אומרים לך בדיוק. מה התוצאות? אומרים שיש תוצאות, אבל זה רק ליחידי סגולה, יודעים. אבל אחר כך התחילו פשוט להיכנס אה, אה, לפרטים. יש לנו חיבורים על תפילת שמונה עשרה, אומר רק דוגמה אחת. תפילת שמונה שימושים מאגיים בתפילת שמונה עם שמות האל שם בצורה, וכל מיני צירופים וחיבורים בין שמות האל השונים, בניקודים וכולי, כולל פרקטיקות. של דמיון צבעים, של אותיות שם המפורש בצבע הזה או בצבע אחר, יש תוצאה אחרת. צריך לדעת את הניקוד, צריך לדעת גם את הצבע. צריך להיות מסוגל לדמיין את השם המפורש בניקוד מסוים, בצבע מסוים, ולפי זה התוצאה תהיה במהלך התפילה. אחר כך, אלה הדברים העדינים. טוב, בני, יש שברים, אחר כך, שום דבר, רוצים להרוג מישהו וכולי, ואני לא ניסיתי, אבל, <laughs> אבל תאמינו לי שיש טקסטים כאלה, לא מעט בדרך כלל המאגית היהודית, שהאותיות האלה משמשות, אה, אותיות שם המפורש משמשות לפעולות מאגיות מופקות. אני אביא אחת מפורסמת שכל אחד יודע, רוצים לברוג גולם. איך גורים גולם? לפי רוב המרשמים, אותיות שם המפורש מצורפים, מצורפות עם אותיות אחרות, עם ניקוד זה או ניקוד אחר, חוזרים על, על כל עבר, על כמה אה, צירופים כאלה, והגולם כאן לפיה. לפי נוסחים רבים, יותר עממיים, אה, לא צריכים כל כך הרבה מאמצים. אה, יש פתק, כותבים על זה אותיות שם המפורש, שמים לו בפה, הוא קם בפיה. זה הנוסחים היותר עממיים פה ב-software. אתה שם את זה, זה פועל, אתה מוציא החוצה, זה... אבל במרשמים המוקדמים יותר, מאה 12-13, יש לנו מרשמים רבים מאוד, בהם אותיות שם זה העניין בהיידיעה, שבאמצעותו אדם יכול... להחיות את האברים של הגולם, ever, ever, ever, ככה, יש איזה סכמה מאוד מאוד ברורה, והגולם הוא הדבר הידוע ביותר. אבל למעשה, ב בכתבי היד, הגולם הוא רק דוגמה אחת של מה אתה יכול לעשות עם המוציאות שם המפורש. מי שמסתכל בכתבי היד, הוא יראה, למעשה אפשר לברוא עולם. יש לנו מרשמים כמו של הגולם, אבל בשביל לברוא עולם. וזה לא כל כך תמוה כפי שזה נראה בהתחלה, אבל אני לא יכול להיכנס כרגע האלה. למעשה ההנחה היא שאוציות שם המפורש הם, לשמש בביטוי שמקובל אחד להשתמש בו בהקשר אחר, מלכי המציאות. המציאות היא למעשה מוכתבת על ידי הכוח שנמצא בשמות האלה. משום כך, הידע הזה הוא ידע כל כך מרכזי. הוא לא ידע סתם. הוא ידע שהוא הרבה מעבר לידע ריטואלי, לידע פילוסופי, אפילו לידע מיסטי. זה ידע שבאמצעותו אתה יכול לשנות פשוט את העולם. אז הגולם הוא דוגמה אחת שלמעשה... תבינו. אתם מכירים את הגולם ואתם יודעים שכתוב על המצח שלו, מה כתוב? לא כתוב שם המפורש, מה כתוב על המצח של הגולם? כתוב אמת. מה האמת והגולם? אין שום קשר. אמת, לפי הטקסטים כבר בתלמוד וגם המקובלים, זה שם האל. זה אחד משמות האל. גם המילה אמת, כשאתם מסתכלים, אתם מנדפים ואתם רואים שזה למעשה שם האל. אבל זה שם נוח, כשמורידים את האלף זה שם מת, אז אפשר להרוג אותו. אבל לא, אבל מלכתחילה, השתמשו במונח אמת, אדוני אלוהיכם, אמת, ככה בתפילה. זה נחשב לשם של אל. משום כך כתוב אמת על, על, על, על המתר שלו, לא בגלל שהגולם אומר אמת או משהו. אז זו הדוגמה של הגולם, דוגמה מאוד מאוד, מאוד אה, נקרא לזה, אה, מאגית, בצורה מאוד מאוד ברורה. והדבר הזה, כמובן, <coughs> הייתה לו השפעה עצומה על דרך המחשבה, הגולם דווקא. כמה שלנו זה נראה עניין ארכאי, פרימיטיבי, איך שאתם רוצים, למעשה הדבר הזה רק הלך והתפתח בתוך המסורת היהודית יותר <coughs> עם הזמן. כולל בתקופת ההשכלה, כולל ואולי עד עצם היום הזה. בהקשר הזה אני רק אני אזכיר שבורים את הגולם על ידי צירוף של אותיות. אות אחת משמעאל, אות אחרת מאלפא בטא. נניח י' א', י' ב', י' ג' וכולי, ואחר כך עד הסוף. הבינאריות הזאת מופיעה יום עד, עד היום באינטליגנציה מלאכותית. ואני לא מנסה לומר שזה בא מהגולם, האינטליגנציה המלאכותית, אני לא צריך להגיד את זה, בגלל שמי שהמציא את הקיברנטיקה אמר את זה בעצמו. הוא בעצמו, הספר הראשון על הקיברנטיקה, קוראים לו גוד אין גולם. זה יהודי שהמציא את הקיברנטיקה, הרעיון, והוא אומר את זה במפורש, העניינים של הצירוב וכל זה, זה הוא שמע, לא יודע מי הסבתא שלו, לא יודע מאיפה הוא שמע, זה שם הספר של רוברט ווינר, נורברט ווינר, God and Gollum, ומייסד הקידונטיקה המודלית. אז הדברים האלה היו להם השפעה חוץ מהסיפורים והסרטים וכל זה, אלא גם השפעה. על דרך המחשבה של אנשים שאנחנו חושבים שהם רחוקים לגמרי ה... מהעולם הזה. האמת היא שדי מדהים להחזיק ספר שכתוב God and Goleם, וזה יסוד הקיבנטיקה. זה לא נגמר מווינר. אני בעצמי שמעתי הרצאה, אני מוכרח לומר, בשתי האוזניים שלי שמעתי את ההרצאה הזאת, של גברת שבאה מ-MIT עם סרט שמספרת שב-MIT עושים אינטליגנציה מלאכותית, אלפים רשמים של הגולם. נכון שזה אי אפשר להאמין, ו... אבל... אבל מה אני יכול לעשות? זה מה ששמעתי ממקום רציני מאוד, שהעולמות שזה... האלה לא נעלמו כמו שאנחנו חושבים. זה לא צפים רק בשדרות ובכל מיני מקומות שאנחנו חושבים שזה רק שם, אלא זה צף בכל מקום שאתם יכולים להראות על הדעת. הגברת מדונה כותבת אותיות של שמות האל. על עצמה כשמופיעה, סתם דוגמה, על זה אפשר לקרוא בהרחבה, מי ידע לדבר על שם, אחד השמות שהשתמשה, אבל בלי קשר נאמר אליה, וההנחה היא למעשה של האותיות, לצירופים של האותיות האלה, יש כוח מיוחד, שגם אם אתה לא מבין אותו, זה פועל אוטומטית. גם אנשים מודרניים היפרמודרניים, פוסט מודרניים, פוס -מודרני, מה שאתם רוצים, לא כופרים בזה, אלא איכשהו מתיישרים עם זה, או שמשתמשים בזה, או מנצחים את זה. אני אכנס עכשיו אולי לשם, אה, אולי הנידון ביותר של שמות האל, והוא שם ששמו שם בין עין אותיות. זה שם שלא כך ידוע בתקופה העתיקה. זאת אומרת, לא מופיע במקרא, בצורה גלויה. לא מופיע בשכבות של חז"ל, דהיינו לא במשנה ולא בתלמוד. והוא צומח פתאום, ככה בתקופת הגאונים, מופיעה ההנחה שלאל יש שם ביניים בית. מהרגע הזה שהופיע, זה פשוט הייתה התפוצצות. חיבורים על גבי חיבורים על... מה זה שם ביניים ב', אני קצת אני אסביר לכם ואתם תבינו איך זה הפך להיות למודל. יש שלושה פסוקים במקרא, בבקשה? <אוכשה>? כן. <ש> יש במקרא שלושה פסוקים, שבאמת זה מקרה תמוה, דיברתי עם אנשי מקרא, גם הם לא יודעים מה להגיד. הפסוקים האלה אתם יכולים לבדוק בבית, שמות פרק י"ד, פסוקים י"ט שלושה פסוקים. על משה רבינו, הוא הולך ככה, הוא פותח, הוא עושה את הדרך של בני ישראל. מה שמשונה בשלושת הפסוקים האלה זה לא התוכן, אלא העובדה שכל אחד מהפסוקים האלה, שהם פסוקים ארוכים, בני עין בית אותיות, שבעים ושבעים אותיות. שלושה פסוקים רצופים בני אותו מספר לאותיות. אני לא יודע אם שם ע"ב בא מהמקום הזה או לא, וזה לא חשוב כרגע, אתם תבינו מדוע זה מעניין, עוד מעט. המקובלים אמרו, אוקיי, בואו נקרא את הפסוקים האלה כשמות האל. מה עשו? כתבו אותם, זה תחת זה. פסוק אחד, מההתחלה עד הסוף, פסוק שני תחתיו, פסוק שלישי תחתיו. ואז התחילו לקרוא את זה מלמעלה למטה. דהינו, האות הראשונה של הפסוק הראשון, האות האחרונה למעשה של הפסוק השני, והאות הראשונה של הפסוק האחרון. וכך עלה, ואז יצרו 72 יחידות של... של, של, של כך ששם ביניים ב' זה לא נכון, זה שם של 316, אבל היחידות האלה הם 72. הם קראו את זה ככה, שלוש, שלוש, שלוש, אבל הפסוק השני, הפסוק השני, התחיל לקרוא את זה מהסוף להתחלה. למה? ככה, אני לא, אין, אף לא מסביר. אני, מיד אני, תבינו מדוע הדוגמה הזאת מעניינת. בשם ביניים ב' כתבו ספרים. רש"י אומר את זה בקיצור, אבל אחר כך למעשה יש בידינו ספרים שלמים, פירושים. על שם ע"ב, אולי אחד מספרי המיסטיקה היהודית המעניינים ביותר, חייל הבא של אברהם אבולאפיה, הוא פירוש לשם ע"ב. אבל יש עוד חיבורים שעוסקים רק בשם הזה. שם הכניסו בשם הזה כל מה שאתם יכולים, מיסטיקה ומגיה ומגיה ומיסטיקה יחד. בשם הזה למעשה עשו כל מה שאתם יכולים להעלות על הדעת. אבל הדבר הכי מעניין, שלא עשו, ואתם תבינו למה, למה אני הזכרתי את זה, זו שיטה שמניחה שבדילוגים שווים, יש משמעות, דילוג של שבעים ושתיים, עוד ראשונה, דילוג של שבעים ושתיים, דילוג של שבעים עוד שנייה, דילוג, דילוג, כך נוצרת איזושהי יחידה לשונית בעלת משמעות. למישהו זה מזכיר משהו? איך? זה קשה לי לשמוע. זה למעשה השיטה, שמה שנקרא, הצופן של המקרא, או בשם הספר, המימד הנוסף. שמתמטיקאי מהאוניברסיטה העברית טען שהוא פיצח את הקוד של המקרא. שאם אנחנו כותבים את המקרא ככה, אנחנו קוראים את זה בדילוגים שלא חשוב של 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, או ככה, אנחנו מקבלים את המסרים הצפונים במקרא. זה לא סיפור, זה כידוע לכם, זה כה שורשים וזה, והיו ויכוחים בין גדולים מאוד. במקרה האיש עשה את הצופן הזה, אליהו, פרופסור אליהו ליפס, אנחנו התפללנו באותו בית כנסת. ואני שמעתי את השיטה הזאת לפני שהיא נולדה, ושתקתי כמו דג. ולא סיפרתי לו על שם בניים שלמעשה הוא הלך והמציא את השיטה הזאת מעצמו. וכתבת ספר ולא אמרתי שום דבר, כי לא רציתי פשוט שאחר כך יהיה מצוטט שאני נתתי איזשהו רעיון, שהמקובלים גם כן חשבו ככה, זה לא חשוב כרגע איך, אבל למעשה התפיסה הזאת שיש דרך להבין שלושה פסוקים כרצף של שמות, הוא שיטת הדילוגים של מימד הנוסף או הצופן המקראי. שאנחנו שמענו כהמצאה, לא כהמצאה או כגילוי, נקרא לזה ככה, כגילוי מודרני שהתגלה על ידי פרופסורים באוניברסיטה. אני לא אכנס עכשיו אם זה נכון או לא נכון וכל זה, אני מאוד ספקן, כמובן בדברים האלה, בגלל זה גם לא אמרתי שום דבר, אבל השיטה של המקובלים שהתפתחה על ידי הניסיון למצוא בתוך פסוקים שאין שם שמות האל בכלל, רצף גמור של שמות האל, הדבר הזה הוא נמצא היום באיזה, באיזה, בסיפורים, עם כספרים, כנאמר תפיסה מתמטית עליונה, שככה אנחנו יכולים להבין את המציאות כולה. מוגבלים לא התעניינו בדיוק ברצח רבין, בכל מיני מעוררות היסטוריים קטנים. הם היו מעוניינים בדברים גדולים, שמות האל. והם למעשה פיצחו את השיטה הזאת. של צירוף אותיות על פי שיטה מאוד מאוד קבועה והגיעו למה שנקרא לצירופים האלה. אחד הצירופים האלה מדונה שמה על עצמה כי הוא ודאי פועל, הדבר הזה ודאי פועל בדרך זו או אחרת ויש שימושים לדברים האלה בכל מיני נקרא לזה מאורעות. שם אחר, שם במ"ב אותיות זה גם כן דבר שמיד כולכם יודעים את זה, זה שם ידוע יותר, שם אחר שלהם. באותו קטע במסכת קידושין שהזכרתי קודם, מדובר שמוסרים את זה בסוד, שם מ"מ בית אותיות. עכשיו, מוסרים, לפי מה שכתוב במסכת קידושין, ע"א עמוד א', נאמר שמוסרים שם בין תל"ת אותיות, שם בין י"ב אותיות ושם בין מ"מ בית אותיות. בתלמוד לא כתוב לנו מה זה שם מ"ם ב"ת, אבל קצת אחרי התלמוד יש לנו ארבעים אותיות שאין להן שום פירוש, לא בשפה שאני מכיר לפחות, שמצקין א', ב', ג', י', ת' צ' וכך זה דברים שאין בעברית שום משמעות. תזכרו, א', ב', ג', י', ת' צ', וכך הלאה. עד שנייה נגמר ארבעים ושתיים. בסוף זה קרא שטן וכולי. כבר אנשים רצו להבין מה זה שהם בדתיות. הלכו, כבר יש הרבה מאוד פירושים, הרבה. אני בעצמי פרסמתי כמה מהם. וזה רק ההתחלה. מאיפה זה בא, ולמה זה טוב, איך זה עובד וכולי. אבל אחד הפירושים הידועים, שכולכם מכירים את זה, הוא שזה למעשה ראשי תיבות של שיר. ככה הם אומרים. למעשה, מאיפה זה הופיע, יש שיר. ואם אנחנו קוראים ראשי תיבות של השיר, אנחנו מכירים את זה. מה זה השיר הזה? אנא, בכוח. גדולת, ימינך, תת עיר צרורה, אנא בכוח גדולת, זה, זה, זהו, הנחה, זה הנחה מופרכת לגמרי, אין לזה שום קשר לשיר הזה, השיר הזה הוא מאוחר, השם הזה הוא מוקדם, אבל הדבר הזה התקבל עד שנכנס לתוך התפילה. אנא בכוח ימינך, זה אומרים בתפילה. אתם לא יודעים, כשאתם אומרים מה בכוח, אתם אומרים את השם בין מ"ב עתיות, בלי לדעת. אני לא צריך להגיד לכם עכשיו שאחד הפזמונים הכי מפורסמים, הוא מבוסס על זה. העניין הזה של שמות, כתשתית, שמות האל, כתשתית, לתורה, לשירים, לזה, זה דבר שפועל עד עצם היום הזה, ב, אני לא יודע באיזה מידה, אלה ש... מחברים את המנגנות, יש להם מושג מה הם, על מה הם מדברים. אבל אין שום ספק שהשיר הזה, אנא בקוע בגלולת ימינך, הוא ניסיון של פירוש, של אותיות שם בן מבית, שם שמות, שם חסר שום משמעות. וזה אחד מיני מאות ניסיונות לתת משמעות, והמשמעות הזאת הלכה והתקבלה עד שנכנסה לתוך הסידור. זה לא איזה סיפור של מגיקונים. זה נכון שזה מגיקונים עסקו בזה הרבה מאוד. אבל בצורה של, נקרא לזה, ראשי תיבות של שיר, זה נכנס לתוך הסידור, ואומרים את זה בסידור, כאילו אה, זה משהו בעל משמעות, למעשה תנתחו את העברית, של אנה בכוח גדולת ימינך, זה לא עברית בכלל. למה? כי זה ניסיון להביא את האותיות האלה, ולא לכתוב שירה אה, מודרנית, כן? וזה מה ש... עוד דוגמה אחת, ואפשר להביא דוגמאות כאלה, שאיך צירופי אותיות של שם המפורש. הם חדרו לתוך החוויה העממית, לא רק המוקבלים והמגיקונים היהודים. אני אסיים עם דוגמה עד כמה הדבר הזה יכול להגיע. לגדול המגיקונים היהודים בכל הזמנים הוא רבי ישראל בעל טוב, או אבשט, שהוא במקצועו היה רופא שהוא בין היתר גם כתב, אה, אה, אה, לא כתב ספרים, אלא מה הוא כתב? הוא כתב אה, כל מיני מולטות. בבקשה? אה, קמאות, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, כתב קמאות. עכשיו, קמאות אנחנו יודעים, קמאות מלא שמות האלה. זה, על זה יש ספרים שלמים. איזה שמות, ע"ב, מ"ב, איזה זה. באו ללבש ואמרו, זה לא יפה. אתה משתמש בשמות האל לעשות כסף. וזה אסור. שכולם עשו זה, זה סיפור אחר. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל זו אגדה מעניינת. והיא תראה, אתה עושה כסף בשמות האל. אסור להשתמש בשמות האל. כתוב מסכת אבות. כל שמשתמש בשם חלף, מת, אסור להשתמש בשם האל, שימוש מטריאלי. הוא לבש, תראה מה שאתה עושה, אתה לוקח כסף. אתה משתמש בשם האל. והבש אמר לא נכון, בואו נפתח קמיע. פתחו קמיע. לא היה כתוב שם, לפי האגדה, אני לא, לא הייתי שם. מה היה כתוב שם? היה כתוב... ישראל בן אליעזר, זה שם האל, שם של הבשת. הוא אומר, אני משמש בשבי. לא, זה מודע להשתמש בשבי. מה, מה קרה פה? למה זה, למה זה עובד? הייתה תפיסה שלמעשה שמות הצדיקים הם כמו שמות האל. אדם צדיק, לא במקרה קוראים לו ככה, אלא השם שלו זה כמו שם האל. אז אפשר להכניס אותו קמיע, את השם של הצדיק, וזה לא נוגד שום איסור הלכתי, והקמיע הזה בכל זאת יעבוד. זה דוגמה, אני עוד מיד אני אגיד לכם את הפיתוח של זה, דוגמה שלמעשה גם שמות בני אדם, כמו השם שלי כמובן, הוא מוטב משמות האלה. ואפשר להשתמש בזה אם אתה יודע איך להשתמש בזה. עכשיו, כדי שתבינו שהדבר הזה הוא לא רק אגדה שסיפרו על, ה, על הבשט, אני לא יודע אם זה, אם זה נכון או לא. הנין של הבשט, רבי נחמן גרצרף, כתב ספר שלם. הוא ספר שמות הצדיקים. כל הספר עוסק בשמות של בני אדם שמופיעים במקרא לפי הסדר. אין שם שום פועל. רצף של שמות. למה? השמות האלה כמו שמות האל. הרי אין משמעות אחרת לעשות רצף. אתם זוכרים, התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, השמות של האישים במקרא הם כמו שמות האל. כשאני כותב עכשיו את הספר הזה, אני מייצר טקסט שהוא טקסט בעל כוח. ורק צריכים לקרוא אותו, זה הכול, רק לקרוא את השמות האלה, והדבר הזה עובד. זה ני נבשת, אדם בלי שום ספק מאי שכמו ומעלה, מהרבה מאוד בחינות, אבל האמונה הזאת, שלמעשה השמות של בני אדם, משקפים למעשה דבר גבוה יותר לשמות האל, ויש כוח בשמות האלה לרפא או להזכיר את האל. עכשיו, זה נושא ענק. שכמעט בכל אחת מהנקודות שהזכרתי כאן אפשר לכתוב ספר. בינתיים אין ספר כזה, עד כמה שידעתי, ספר מחקר או ניתוח, עד כמה שאני יודע. ומה שניסיתי לעשות עכשיו זה לתת לכם תמונה מסוימת, מאוד מאוד מאוד כוללנית. כמובן, מי שהולך וקורא את החומר, הוא ימצא דברים משונים, שקשה מאוד אפילו בפומבי לדבר על כמה הדבר הזה משונה.